بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يسر لي امري واشرح لي صدري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما لم تننا انت كنت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجعلنا Biz e, kesən dərsdə İmam Bukhari Rəhməhullanın elm kitabında 49-cu yəni, babda deyənmişdiq, bölmədə deyənmişdiq və qeyd etdi ki, babın adı bu idi ki, Bəbu mən xassa bil ilmi qov mən duuna qov min kerahiyyətən ənlə yafhəmu Yəni, bölmə gətirib ki, yəni, hansısa bir qövmü, yəni, xüsusi bir elmlə ayırt etmək, yəni, onlara o elmi deyib, başqalarına bildirməmək, yəni, İnsan ona görə bu edir ki, ikrah edir ki, yəni digərlər bunu başa düşməsinlər deyə. Və qeyd etdi ki, burada İmam Buxarı Rəhmanullah ilk öncə Əli radiyalandan gətirib ki, Əli radiyalanı qeyd edir ki, Həddifun nəsə bimə yə'rifuna, ətuhibun ən yükəzzibə Allahu və Rasulü. Yəni, kesən dərsə də az olsa qeyd etdi ki, Əli yəni radiyalanı qeyd edir ki, insanların yəni özlərinin bildiyiləri, üslubda, formada, tərzdə onlarla danışın. İstəyirsinizmi Allah və Rasulunu yəni təkzib etsinlər? Bu rivayətin yəni bir neçə e, üslubda, yəni formada gəlib. Yəni, hamısı bir şeyə dələt edir ki, e, insanlarla danışanda, istər dəvətdə, istər e, nəyisi onlara anlatanda, başa salanda, insanların başa düşdüyü üslubda istifadə etmək lazımdır. Yəni, e, əgər o insan e, savatsızdırsa, ə e, oxumaq, yazmaq bilmirsə, bəli onda onun başa düşdüyü üsbulda tərzə danışmaq lazımdır. Yəni çalışmaq lazımdır qəliz-qəliz e, cümlələrdən, sözlərdən, qəliz-qəliz terminlərdən, yəni danışmamaq. Ya Yə, əgər biz xüsusən nəzərə alsaq ki, yəni bu günki günümüzdə insanlar özlərini İslam-a nisbət eləsələr də, hamı bilir ki, İslam bir tərəfdə onlar da tam başqa bir tərəfdədir. Yəni, insanlar ləylala kəlməsini işsətsələr də, onun mənasını zərrə qədər də anlaya bilmirlər. Yəni, insanlar ləylala istifadə edir, tələfiz edirlər. Bu bir tərəfdən, yəni, Allahdan başqasıqan qurban, nəzir və ələxvəsində şirk növlər var, bacardığı qədər daha da çox deyirlər. Və ona görə, bu iki insanların heytəndə ən böyük cəhalətləri də ondadır ki, onlar onlara nazur olan dininin həyqiliyini bilmirlər. Yəni, onlara namazı başa salanda namazın xasımollalara aid olduğunu və ya ki, müəyyən bir qism qılsa, müəyyən bir qismin qılmaması da olar deyə bu cür ifadə edirlər. Və ya da ki, şəriyyət, yəni terminlərini onlara, şəriyyətdə varid olan üslubda onları demək, məsəl üçün, şirk, tofit və ya da ki, başqa terminlər, hansı ki, onlar onu anlamırlar əslən, bu cür üslubda dəvət etmək düzgündür. Yəni, dəvəti həqiqətən də Əli Radiyalarının dediyi kimi də onların başa düşdüyü üslubda yəni, danışmaq lazımdır. Yəni, şirkdi, tofiddi və ya da ki, digər şəri terminlər var ki, bunu biz əsasən İslam'a gələndən sonra və yavaş-yavaş elmləndiyicə, savadlandıqca biz onları dərk edirik. Ancaq birdən berə sən, məsəl üçün, Əgər e, həqiqətə diqqət elisən və deyən ki, sən təvhidi bilmirsən, sən şirk elisən. Neyəsə təvhid nədir, şirk nədir? Bax ki, o sözün əslən kökü, yəni bizdə var, amma o sözlər e, artıq le, belə desək, yəni müasir leksikonda düz, müsəlmanlar istifadə eləsələr də, amma e, belə desək, ümumi leksikonda istifadə olunmur. Artıq bir növ undulmuş yani e, terminlərdəndir. Və belə bir halda həlbəttə ki onlarla e, həmin o şirkdir, tofid və digər məsələlərdir. Yəni onun başa düşdüyü üslubda ona başa salmaq lazımdır. Necə ki peyğəmbər sallalləm bir hədisə buyurdu ki, dedilər ən böyükün hansı dedi ki, yəni Allah səni xalq elədiyi vaxtı sən Allaha başqa başqasını tay tutursan. Entəcə lillahi niddən və huve xaləqak. Yəni, bir var, insandır, bilmir, deyirsən, sən şirk gəlsən, deyir, şirk nədir? Bir də var, deyirsən ki, sən başqasını Allaha bərabər tutursan. Cümlələr mə, hədəf eyni olsa da, tələfisində ayrı-ayrıdır. Yəni, birini başa düşə bilər, o birini başa düşə Və yaxud da ki, bir çoxlar görsən, dəvətə başlayan kimi, dərhal imanın altırıqundan, İslamın beş ərikanından və yaxud da ki, digər bütün şəri, şəriyyətin buyurduq əməllərdən danışırlar və belə bir halda da o onlar üçün Artıq qaranlıq gəlir. Yəni, bir var ki, səndən biri gəlir, İslam haqqından soğuşur. Deyir, İslam nədir? Deyir, İslam nədir? Sən, İslam nədir? Deməli, Ləylallah, Muhammedan Rasulallah, Ləylallahın 7 şərti, e, Muhammedan Rasulallahın şərtləri, namaz, oruc, həc, zəkat, iman, altı rukunu, ehsanın növləri, o haramdır, bu haramdır, o olmaz, bunu olmaz, bunu olmaz. Yəni, axşama kimi sayacaqsan ki, ancaq olmazlardır. Ancaq biz Quranla atısaq, görək ki, Quranda cəmih 2-3 sənə şey olmaz, olmazdı Yəni, təsəvvürlə ki, oturaq danışaq ona, yəni, olmaz, belə giyməsən, belə kesinməsən, bunu olmaz, onu olmaz, bu olmaz. Yəni, 2-3 saat ancaq sən Qurandan olmazlardan danışacaqsın. Bu da baxacaq ki, bu necə deyindək, burada heçsinə olmazsa, lohtur evində öldür, belə deyəcək. Necə, bəzi cahillər dedik ki, ancaq e, dəvətdə, sənin dəvətin inkar olunmasın və yaxud da ki, Peyğambər s.ə.v-in və Allah s.ə.v-ə təkzib olunmasın deyə hökmən dəvət nə ilə başlamaq lazımdır? Peyğambər s.ə.v-i qoyduğu mənhəclə. O mənhəclə necə Peyğambər s.ə.v-i Məzib Şama, Yəmənə və Əli radiyyələ və digər sahabiləri dəvətə göndərdiyi vaxtı onlara qoyduğu üslubdur. Yəni, ən birinci dəvət nədən başlamalıdır? La ilahe illallah Muhammedan Rasulallah. Yəni, əgər insan onu qəbul etməmiş, digər əhkamlardan, rükunlardan danışılmır. Əgər biz nəzərə alsaq ki, yəni Məkkə dövründə ilk 10 ildə insanlara insanlardan tələb olunan, insanlara təbliğ olunan şəriyyət əmir nə idi? La ilahe illallah Muhammedan Rasulallah. Yəni, o qədər, o ilə qədər ölən iş <coughs> çoxu fərz namazsız zihadsız, zəkatsız, hədsiz və digər vacib əmələr etmədən dünyalarını dəyişdilər. Aydındır. Ancaq artıq 10 ildən sonra artıq insanlarda imanı imanbəli qarar olduqca və tədricən möhkəmləşdiyicə və Allah subhantan əmirlərini yəni bir tərəfli, yəni heç bir şərtsiz, heç bir şübhəsiz qəbul elətdiyicə və şəriyyət başladı artıq get-gedə digər fərcləri də əmr eləmək. İnsanlar da tədricən o səviyyə çatdılar ki, artıq mədnədə onlar e, karvana hücum eləmək istəyəndə ki, öz e, mülklərini alsınlar və o vaxt artıq Əbu e, Sufyan kervanın yolunu dəyişdirəndə və başqa yolundan Məhkəyə kervanın sənə və Məhkədən minnə yaxın süvari, atlı, oxulu gələndə, onda Peygamber səhəmdir, neyiniyək? Gəlmişdik kervana görə artıq mədnədən aralamışıq, müşriklər doğrudan gəlir. Neyiniyək? Deyilər, ya Rasulullah, biz sənə Musanın qövmü kimi etmərik. Yəni, sən hara bizdə ora və artıq Peygamber səhəm həttə o vaxtı e, cihad olacağını demək ki, biz cihad eləməliyik Artıq Peyğaməsəm əmri yönəldi onlara fikirlərin öyrənsin. Yəni, bunlar bu bugün bu anda o kafirlərlə döyüşməyə, yəni üç misli artıq, yəni üçdən bir az yuxarı sahabələrdir, minə yaxında üç dəfə artıq idilər qoşunlar. Yəni, atların sayı oxsanq hamısında artıqlaması nədir müşriklər? Ancaq Peyğaməsəm əmri yönəldi sahabələrə, gedirik, qalırıq, döyüşürük və deyilə rəsulla döyüşürük. Yəni, siz tə ancaq bugünkü gündə biz yer də dəvətimizin uğurlu, müəffəqətli alınması üçün, yəni insanların bizə daha çox eytimat edib, daha çox dinə gəlməsini istəyir isə, biz hökmün həmən dəvətdən mərhələlərə fikir verməliyik. Yəni, görsən ki, bir insan dünən hidayət olub, bugün artıq baxır qardaşlara, deyək ki, qoy sax, qal, qal belə eləyim, belə eləyim, artıq evdə deyib uşağın başı xarab olur gedib qoşulub kimlərə, kimlərə. Amma o insana dəvəti birinci nədən başlamaq lazımdır? Tovfiddən. Hətta o bəzi qadağanlar ki, var, istər e, musiqi olsun və digər-digər əməllər olsun, o insana ilkin onları deyilmir. Hətta özü tələ beləsə də belə, əhkə, hökmün sorsa da belə, ona ona ilk öncə lazım olan, yəni o əməlləri eşli bir inkar etməyən səbəbləri onlara anlatmaq lazım. O da ki, tovfiddir. Əqidədir ki, insanın özündə əqidə, tofid, yəni mükəmməl formada, yüksək formada olanda artıq insan həmən əhkəmlər onun üçün adı gəlir. Ancaq insanın eytiqadı, imanı, əqidəsi, mənhəzi zəif olanda insana deyəndə ki, tuaya getmək olmaz, necə getmək olmaz, e, bütün camatdan uzaq durmaq olar və belə elə. Görsən, yeri yox demək, niyə görə? Çünki hələ onun imanı o səviyyə çatmıyıb ki, o, Allah subhadan əmirlərini işləyib, ona müxalif əmirləri tərk edirsəm. eləncə də başqa üzrə əməllər. Və ona görə e, İmam Buxar Rəhməlla burada ilk öncə Əli radiyallarının sözünü gətirib və sonra isə İmam Buxar Rəhməlla Muaz ibn Cəbəlin hədsini gətirir ki, Ənəs radiyalların ravayı dedi ki, Ənə Rasulallah s.ə.və muadun radifuhu ələ rəhli qalə ya Muad ibn Cəbəl qalə elə ya Rasulallah وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله افلا اخبر اخبر به الناس فيستبشروا قال اذا يتقوا فاخبر بهم واظ عند موته تاثما Bu hədis e, təvhid kitablarında, yəni məşhur olan hədisdir. Hədis Muaz ibn Cəbəlin radiyullahın hədisidir və bu hədis bir başı olaraq, yəni təvhidin, yəni fəzilətən dəlalət eləyir. Təvhidin e, mühümlüyinə, əsaslılığına dəlalət eləyir və Muaz ibn Cəbəl deyir, bir gün peyğəmbər sallalləhu əleyhi və səlləm ilə minidə arxada oturmuşdu. bu ilk öncə onu göstərir ki, Yəni, e, başqa rivatidə gələb ki, eşyəyin belində idilər. Bu, onu göstərir ki, yəni eşyə minmək e, insanın, necə, bugünkü gündə e, bəziləri kimisə görsə, eşyə minən, birəz hörmətin azaldırlar. Ancaq eşyə minmək caizdir, eyni də e, iki nəfərin də eşyə minməsi eşyə zülüm deyil, əgər ki, onun canlı cəsəli taqəti ona e, apar, e, çatırsa. Amma yox o zəifdirsə və yaxud ki, gücü çatmırsa, ona artıq yəni, yükləmək olmaz. Və e, Peyğəmbə səhələ getdiyi zaman deyir ki, ya Muadəbin Cəbəl adı ilə və atasının adı ilə onu çağırır üç dəfə. Hər dəvdən Muadə deyir ki, ləbbiqə vaxtə edək, eşdirəm, ya Rasulə sənin, yəni davad cavab verirəm, yəni, üç dəfə deyəndən sonra Peyğəmbə səhələ ki, hər bir kəs Allahın yeganə ilah olduğuna şahadət edib, yəni ibadətə tək layiq olan, tək məbud olan Allaha şahadət edib və Məhəmmədin onun qulu və elqisi olduğunu şahadət edirsə və bunu insan sid qəlbi ilə deyirsə, Allah subhanıqla onu o da haram edəcəkdir. Və sonra müazibincə əbəl ki, ya Rasulallah, insanlara mi yəni sevinsinlər? Peyğəmbər dedi ki, onda onlar, yəni arxain olacaqlar. Yəni səhrənkarlığa yol verəcəklər. Və sonra İmam Buhari rəhmətlə qeyd edir ki, Muaz ibn Cəbəl rəziyallahu nə bunu ölümün qabağında ölməmişən qabaq bildirdi ki, yəni günaha batmasın deyə. Və bu hədis həqiqətən də ilk öncə yəni bir çoxlarına, yəni təəccüblü gəlir ki, yəni insan "Lə ilə Allah" deməyinlə, yəni bütün əmərləri tərk etsə də belə İnsan artıq sidq qəlb ilə Ləylə deyibsə cənnət əhlidir. Onun o da girməsi haramdır və s. və s. isə onu qeyd etmək lazımdır ki, yəni hədisdə gələn ki, Peygəmbər dedi ki, kimi e, sidqan min qalbi, hi, yəni sidq qəlb ilə deyən bu birbaşa e, bunu münafıqların deməsindən uzaqlaşdırır. Yəni münafıqlar o kəlməyə işarə deyirdilər, demirdilər, demirdilər. Deyirdilər. Anca onlar sid qəlblə demirdilər və ona görə bu, e, hədisin bu hissəsindən münafiqlərin deməsi xaric olur. Və eyni zamanda, eyni zamanda hədis şərtçiləri deyir ki, yəni bu hədis o deməkdir ki, yəni hər bir sid qəlbən eytiqad edib, onu tələfiz edən hökmən neynəməlidir? Salih əməllər etməlidir. Və eyni ilə də, eyni ilə də hədis şərtçiləri qeyd edilir ki, yəni birinci qeyd edibimiz kimi, bunu deyən, sid qəlb ilə deyən o insan salih əməllər edib pisliyədən çəkindirməlidir və eyni zamanda oda da girməsin haram olması, yəni əbədi haramdan uzaqlaşdırır. Ancaq ki, irkin girməkdə nə deyil, mane yədir. Yəni insan təvhid əhli mütləqən od onu haram deyil. Od əbədi ona haramdı. Ancaq o, hansa bir asilin səbəbi ilə cəhənnəmdə nə inə bilər? Əzab çəkə bilər. Ona görə əhlüsünün ehtiqadına görə, şirk qoşmayan böyük günah sahibi qiyamət günü Allah SWT-nın ixtiyarı altındadır. Allah SWT istəsə ona, o da daxil edəcək, o etdiyi günahların müqavimlə təmizlənəcək və Allah SWT istəsə də əhv edəcək, birbaşa nə inəcək, cəhənnət daxil olacaq. Və eyni zamanda hədiz şərçiləri qeyd, ki, qeyd etdilər ki, odun, cəhənnəmin, yan yəni ona haram olması, onun e, ibadət əza yerlərinin yəni haram olmasıdır. Necə ki, e, namaz qılanların səzdə yerlərinin odda yanmaması və eyni ilə də, İbn Həcər Rəhmələ qeyd edir ki, və eyni də şahadət gətirən dildə əza olduğuna görə, Onlar da odda deyil yanmayacaqlar. Necə ki səciyə yerləri yanmadılar kimi. Və bəziləri də qeyd etdilər ki, bu hədis mütləqən, yəni qeyd olunub. Yəni bu hədis fərzlərin, fərz ibadətlərin fərz olunmamışdan, yəni qabaq, yəni deyilib. Və səhi isə budur ki, yəni bu hədis, yəni fərzlərdən sonra, çünki artıq mədnə həliyi, mədnə dövri idi və Muazibin Cəbəlində hidayəti təxminən Abureyra radiyalan hidayət idi, yəni Xeybəlində, yet, Hicrətin 7-ci nirə idi. Və o ərəfələ də demək olar ki, artıq bir çox ibadətlər fərz olmuşdur, xüsusən də namaz Məkkədə fərz olmuşdur, o heç, eyni zamanda oruc, eyni zamanda həc və digər ibadətlər artıq yəni fərz olmuşdur. Və bəzilərdə qeyd etdilər ki, e, burada İbna, e, Muazibin Cəbəlin bu hədisi birbaşa olaraq Abureyra radiyallahu anhunun yəni, qissasından sonra olub. Çünki imam muslim rəvat edir ki, e, Abureyra peyğəmbəsə olsun izin verdi ki, bu məsələni insanlara desin. Yəni kim şərik qoşmayacaqsa, Allah Osmanlı şərik qoşmaq dünyasını dəyişdirəksə, Allah Osmanlı cənnətə daxil edəcək. Abureyə rəziyallahu xıxmaq istəyəndə Ömər adələ qarşılaşır və deyir: "Hara gəlsə, deyir: "Bəs insanlar xəbər verməyə, dedi, get demə." Demə və Abureyə getdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sonra da Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına Ömər rəziyallahu daxil oldu Abureyədən sonra və dedi: "Ya Rasulullah, insanlar bunu eləsələr əməllərini tərk edəcəylər, yəni arxa Onda Abureyə persam dedi: "Ki demə." Və eyni zamanda İmam Bəzzar İmam Bəzər Əbi Səid Əl-Xudridən rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu bunu bildirməyi, yəni insanlara bildirməyi ki, kim "Lə iləhə illallah" silqəm desə cənnətə daxil olacaq, e, cəhənnəmin odunu haram olacağı, e, Muaz bin Cəbələ icazə vermişdi bildirməyə, ancaq Muaz bin Cəbəl Ömər rəziyallahu anı qadağan elədi. Və e, Muaz bin Cəbəl bu neyi Ömərin bu qadağanını getdi peyğəmbərsəm çatdıranda və Ömər rəziyallahu ta e, gəlir Peyğəmbər Sələm yanında vədir, ya Rasulallah, sən e, insanların, insanların e, ən əfsəl, yəni rəy deyəni sən, yəni ən əfsəl söz deyəni sən, ancaq deyil, insanlar bunu eşitsələr, artıq ona arxayın olacaqlar. Yəni, əməllərini tərk edəcəklər, yəni, elə ilə alana kifayətlərini və əməllərini tərk edəcəklər, onda Peyğəmbər Sələm bildirdi ki, demə, insanlara bildirmə. Və İbn Həcər Rəhmala qeyd edir ki, yəni, çox böyük ehtimal var ki, Deməli, Muazibin Cəbəlin qissası Abureyrənin imam muslimdə rəvaat olan qissasından sonra baş verib. Yəni, bu hədisdə Muazibin Cəbəl deyir ki, ya Rasulullah, deyim, fəyəqsəm deyir, demə. Yəni, amma imam muslimin rəvaatində isə Peyğambəsəm Abureyrə onu bildirməyini bildirmişdir, yəni, deməyini bildirmişdir. Ancaq İbn Həzərdə qeyd edir ki, Muazibin Cəbəlin qissası, Abureyranin yan yəni, qisasından sonra idi. Yəni bunu daha düzgün say ki ondan daha düzgündür. Və hər bir hər bir halda, yəni bu hədis o kəslərə dəlalət deyil ki, onlar lə iləh illallah, yəni kəlməsini deyib əməllərini tərk etsinlər. Çünki İbn Teymiyyə rəhməhullah qeyd edir ki, yəni qeyd mümkündür ki belə bir şey olsun ki, insan sidq qəlb ilə lə Muhammədən rasulullah kəlməsi işlətsin və əməllərini nə tərk etsin. Yəni, belə bir şey mümkün deyil. Və eyni ildə əgər biz yəni, bugünkü günümüzdə baxsaq, görsək ki, e, insanların bəziləri lə ilahlayla və namaz barəsində artıq ixtilafların çox dərilliyinə gelib çıxıblar, həni əslən ancaq bunu zahirilə tərk etsək daha düzgün olardı. Çünki e, namazın tərkini e, yəni söhbət e, təkəbbülüydən deyil inkarlıqdan deyil səhlənci ilə tərk etməyini, yəni mütləgən kafir görənlər hətta o dərəcəyə çatdılar ki, yəni bu cür hədislərdə, bu cür hədislərdə başqaları təqdirlər eləməyə. Deyir, yox, bunun təqdiri odur ki, belə şey olmalıdır. Bunun təqdiri yoxdur, belə şey olmalıdı. Yəni hədsin zahirindən bir neçə əlavələrə yol verdilən yəni, öz rəylərindən Və eyni də namazın tərikini, yəni səhəməkdən tərikini kafir görməyənlər isə, onlar artıq iman məsələlərinin bir çox cüciyyətlərinə dərin niyə getdilər? Yəni, nə barədə? Yəni, hamı bilir ki, sələfdən əqdə e, nəql olub, yəni sələf əqdəsi nəql olub, ancaq orada elə rəylər var ki, orada e, insanlar özləri sələfə nisbət olunsalar da, ancaq bəzi rəylərdə olub ki, onlar, yəni, e, umumi sələf rəyinə zid olmasa da ondan biraz az aşağı rəylər olub. Məsələt, əgər biz baxsaq, görsək ki, e, sələfdə e, iman Buxar Rəxmalan qeyd etdik kimi, der, mindən yuxarı insanlar, gördüm, hamısıdır ki, iman söz və əməldir. Və bəzi nəqillərdə görürük ki, gəlib ki, iman söz, əməl və ehtiqatdır. Və Bu də əhlüsünlənin demək olar ki, əsas eytiqadıdır ki, əməllər imandandır. Yəni, iman üç şeydən ibarətdir. Söz, əməl və eytiqad. Ancaq o kəsirər ki, artıq e, namazı mütləqən, yəni kafir e, görmürlərsə, onlar həmən kafir görənlərə yəni, rəd qaytarmaq və onları mütləqən o e, mübahisədən uzaqlaşdırmadan ötürü və sələfin müfradat, yəni rəylərindən, yəni e, sələfin imanın təfsilatında verdiyi yəni, şəhləri gətirirlər və nəticədə oxuyanda, qulaq asanda insanı ilə gəlir ki, yəni insan əgər ləyələlərin işlətdirsə və bütün zahirə əməlləri tərk etsə artıq, Yəni, müəmindir. Yəni, artıq o, geçirir cənnət əhlidir. Və bu da zahirən birbaşa, yəni, e, qulaq asanlar üçün nərəyini oxşayır? İrcə, murcələr oxşayır. Murcə rəyini oxşayır. Və həqiqətdə isə, yəni, o insanlarla, yəni, o cür üslubda əslən, yəni, danışmaq düzgün deyil. Yəni, əslən, sən sələfi salihin oxşayır. E, icma olunmuş, yəni cumhurdan nəql olunmuş, yəni eti qadın, bəyən eləyəsən, yəni nəinki o cür təfsilatlara gedməklə. Çünki o cür təfsilatlara gedmək və öz dediyi ona bilbaşa ispat eləməkdən ötürü sən artıq geçtiz, zahirən murcəlin, murcələrin rəyinə bənzəyəcək rəylərin. Ancaq sən onların müqabilində Çünki əks tərəfdə görürsən ki, namazı qılanları, qılmayanları, yəni küfrdə mütləqən küfrə nisbət eləyənlər və onlar da öz rəylərini möhkəmləndirmədən ötürü artıq təkfirçilərin rəylərinə əl Və təkfirçilər də onların gətirdiləri dəlilləri ortaya qoyurlar və nəticədə onlar əslən təkfirçi olmadıqları halda hər hansı bir rəydə təkfirçilərə eynilər, dilləşirlər, muvafiq olurlar. Və bu da həqiqətdə, yəni ağıllı insan üçün, dərəkəli insan üçün qırardan baxanda sələf dəvətinə ciddi zərbənin vurulduğunu göstərir. Yəni, bugün sələflər, yəni, qeyri cahilləri, e, qeyri müsəlmanları, qeyri tohvid əhlini İslam-a dəvət eləməkdənsə, ancaq oturubdur, birimizə rəd qaytarıq. Mən bir dənə disk bıraxım, sən bir dənə disk bıraxım, mən bir dənə kitab, sən bir dənə... Səbəb nədir? Səbəb bir dənə həmən namazın, tərkinin kifr olub olmaması. Ancaq sən bu məsələlərdə adil ol, Allah subhanəla sığın, istiharə ilə və sələfil umi eytiqadından danış, sən bəyən elə. Yəni, əgər sələf qeyd edirsə ki, əməllər imanlandır, bəli, bu cürdə eytiqad elə. Ancaq e, müəyyən məsələlər var ki, orada onu çalışmaq lazım, sələfin, e, yəni, cümhur sələfin rəhindən qırağa çıxmamaq. Yəni, kim ki, eytiqad edirsə ki, əməllər imanlandır. Heç bir halda murciə ola bilməz. Əgər biz o şərtləri qoyub tətbiq eləsək ki, əməllər imanın şərtindəndir və ya da ki, yo, e, və ya ki, əməllər imanın səhliiləndir. Yəni bu cür şərtləri qoysaq, burada artıq nə yaranacaq? Toqquşma ziddiyyət. Çünki əgər mütləqən deyirik ki, əməllər imanın şərtindəndir və qeyd etmirik hansı əməllər. Əməl məfhumu genişdir, genişdir. Əməl məhfudmi and ora etdi deyil, dinlən tələffüz, etiqad və bir də və digər bədən üzvləri, əl, ayaq namaz, oruc və elə xüsari. Əgər deyincə ki, əməllər imanın şərtidir. Bu şərti qəbul elədik. Demirsən, dil əməli, etiqad əməli yoxsa bədən üzlən əməli. Mütləqən əməl desən hə, mən peyğəməsə salavat deyirəm. Əməl elədim, eləmədim. O şərtə girmək möminə mömin Mən namaz qılmıram. Mən kəlmə-i şəhadət deyirəm, o salavat deyirəm. Müsəlman, müsəlman deyiləm. Deyiləm. Çünki kimsə əgər, kimsə kəlmə-i şəhadəti bazardığı arada eləmirsə, icma var ki, o insan müsəlman, salim var. Çünki alan qüdrəti varsa tələfiz eləməyə, həcək bini nəql edir ki, o insanın insama nisbət olunamiləz, mömin ola bilməz. Yəni, o insanın İslamı qeyir mümkündür, hətta bütün zikirləri eləsə belə, bütün salavatları eləsə belə, nəyib üçün kitabı oxus əgər tələfiz eləmirsə, bazardır qaldı, nə sayılmır? Müslüman sayılmır. Deməli, əgər e, mütələqən deyirik ki, əməllər imanın şərtidir, heç bir əməli qeyd etmiriksə, deməli, hər bir əmər sənə o şərtivə daxildir. Yəni, yoldan, meçiddən bir dənə e, balaca bir tükü götürmək, əməl də əməl deyil. Şeyx əcəyəsin deyir ki, mənə ümmətimin əməllərinin savabı göstərildi, hətta meçdən götürülən əziyyət belə. Yəni balaca bir dənə kağız meçdən götürmək nəysə ailər, əməl. Əməl də əməldir. əməldir. əməldir. Yəni, o insan onu edirsə, mömin sayılır sayılmır? O şərtə görə hə. Ancaq o insan əgər namaz qılmırsa, kəlmə şahadətimiz, müsəlmandır, müsəlmandır və o əməl edir axı o. da deyilir ki, mütləqən əməl imanının şərtidirsə, Yəni, bizdə hər bir insanlar, cahillər, yəni kişi xeylaları, yəni İslaman uyğun olaraq sünnət olunurlar. Əməl də əməl deyil, kimsə onu inki, əməldən inkəlir, deməli o kamil mömin sayılır, yox. Deməli, o qaydanı qoymaq özü nədir? Sələfin eytiqadına zəddi, yəni o artıq müasir vaxtlarda çıxanlardır. Yəni müasir deyəndə bir bir az öncə. Yəni ilkin sələflərin etiqadında, yəni baxsaq 2-ci e, əsrdə, 3-cü əsrdə İmam e, İmam e, İman, İman kitabında və Əbu Beydullah Qasimi sələmi və digərlə sələf kitabına müraciət eləsək, biz o şeyləri görməyəcəyik. Çünki onlarda bir dənə qayda var idi. Ki, əməllər nədir? İmandandır. Əgər əməllər immandandırsa və bizim bu düşərt qoymamız ki, əməllər imanın şərtidir və hatta səhiliyidir, biz artıq orada nə edəcəyik? Ziddiyyətə gedəcəyəm. Əməl desə mən də bir əməl qoyuram ortaya. Aha, onda əhlüsünnədə nə var? Əgər əhlüsünnəyə görə əməllər immandandırsa və əhlüsünnə eytiqad edir ki, hər bir əməlin imana nəyi var? Təsiri. Necə ki, hər bir asilyin imana təsiri var, yoxsa yox. Zinanın imana təsir var yoxsa yoxdur. Niyə yoxdur? İman sıra düşür aşağı. İmanın təsiri var. Oğulğun imanın düşməsinə təsir var yoxsa yoxdur. Yalan danışmaq, höhtan, qeybət, nəmamlıq. Yaxşı, e, naməhrəm qadına kəhvət gözü ilə baxmaq imana təsir var yoxsa yoxdur. Və yaxud da ki, yanında diyandığın adamla söhbə edəcən üçüncü adamı göz qaşınan qeybətin insanın imana təsir var yoxsa yoxdur. Əgər bütün onlar hamısı imana təsiri varsa və eynirlə də hər bir itaətin, ən cüzü itaətin imana təsiri varsa, deməli, əhlüsün də belə bir qayda var ki, yəni hər bir əməlin özün imana təsiri var. Yəni hər bir əməl özünün birbaşa itaətində təsir var, vağasında nəyi var? Aşağı emməsində. Ancaq fərq həmən əməllərdədir. Fərq həmən əməllərdədir ki, elə əməl var, Onun tərki, onun tərki imanın əssinə aparır. Elə əməl var, onun tərki imanın kamilliyinə aparır. Elə əməl var, onun tərki imanın müstəhəbliyinə aparır və əksinə. Elə asiliyi var ki, imanın tamamilə aparır. Və elə asili var ki, imanın kamiliyin azaldır və elə də asili var ki, yəni onlardan daha aşağı səviyyədir. Yəni, hər bir əməlin mütləqən, əgər itaətin imana təhsili varsa və eyni zamanda da asilin nəyi var? Təhsili var. Ancaq mütləqən deyək ki, əməllər imanın şərtindəndir və ya da səhliyindəndir, burada artıq, Biz ziddiyata gələcək və hər bir halda yəni, bu ə, xırda ə, məsələ edirik, qeyd edirik ki, yəni, bugünkü gündə yəni, o qardaşlar ki, hansı ki, həyətəndə Tovfit əqiləsinə, yəni, əhl-i sünnəyə, sələvisayla yoluna nisbət olunurlarsa, onlar yəni, bugün o ixtilafı tərk eləsələr yaxşıdır. Yəni, bəli, əgər o barədə əhl-i sünnədə ixtilaf varsa, bəli, ixtilaf var, kütardı, getdi. Əgər sən o ixtilafda hansısa namazın tərkibi barəsində, yəni küfrü daha üstün görürsənsə və onun kəssini yemirsənsə, və at yeməsən özün bilirsən, haqq sənindir. Yəni sən yer yer -yəni şokolad da yeməyə bilərsən, marojan da yeməyə bilərsən. İxtiyar sənindir. Necə bəzi bizim insanlar qoynəti yeməyən kimi, təziyi qalqın oğlu və yəni vəsailər. Yəni onun yeməməsi öz ixtiyarındadır. Amma e, bu məsələləri, yəni bu günkü gündə dəvəti qoyub, dəvəti tərk elib, cahillərin hidayətinə əməllərini tərk elib, bir-birimizə mən sənə rəd qaytarım, sən mənə rəd qay, meciyə salam verməyə, qeybət eləyə, ney-ney azgınlığa ney, artıq ara aparıb fəsada. Və həqiqətə də İslamın düşmənlərinə də istər içimizdən, yəni müsəlmana nisbət olunanlardan və istərsə də mahsun və hətta e, təbəqələr hansılar ki, Həqiqətən də onların hədəfləri gün sələf əqdəsini, sələf mənhəzini deyandırmaqsa, bəli onların arzuları budur ki, hər bir xırda məsələlərlə sələflər bir-birinə müasirə eləsinlər ki, qıraqların dəvətin olsun, deyansın. Yəni, əgər sən bugün dörd nəfərsənsə və sən bir bölükmüsüz, hamı bir-birinə rəd qaytarır. Bir il keçir, iki il keçir, üç il keçir ilə dörd nəfərsiz. Amma siz bunu tərk edəsəz və hamı e, cahillərin hidayətlərə yönəlsə, dəvətlərə yönəlsə, bir ildən sonra görəcəksə nədir? Artım var. Yəni, 4 ilin olacaqsan 8-12 və s. Və həqiqətdə bunun qarşısını almaqın ən düzgün uslu məhz bu cür məsələlərlə sələfləri bir-birilə yəni, münaqişə elətdirməkdir, yəni, başlarını bir-birilə qaraşdırmaqdır və qeyd etdiyimiz kimi, yəni Muaz bin Cəbəlidə hədisi də, radiolan hədisi də o kəslərə dəlil deyil ki, yəni onlar lə iləhə illallah deməklə artıq nəyinəsinə, bütün əməllərin təhrik eləsinə və xüsura həqiqətən kimsə onu sidq qəlblə deyilsə, bunun bir çox rivayətləri var ki, yəni peyğəmbər sən bildirir ki, mən qale lə iləhə illallah huwa ya'lemu, yəni İmam Musində rəhməhullah bu barədə ayrıca, yəni bölmədə bu rivayətləri yəni təxminən yığıb orada Yəni, nə vaxtsa, yəqin ki, elə bir mühüm ehtiyac olsa, o mövziyə müraziyyət etmək olar. Yəni, hər bir halda, yəni, Muazibin Cəbəlin hədisi, yəni, mütləqə ona qeyd olunur ki, kimsə sidq qəlb ilə ilə ilə və eyni zamanda yəni, ibadətlərindən qalmırsa, yəni, tohvid əhlitsə, o insan əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmayacaq. Çünki Allah Subhanahu o da ə, insanın səyci elətdikləri, etdikləri yeri, yəni yanmağa o da, yəni qadan elib. ixlasla.com saytı təqdim olunub.